Cântecul de Crăciun Doamne în noaptea de Crăciun, să trimiți un serafin, să sfințească al nostru cuget cu albinii tale din. Doamne în noaptea de Crăciun, să trimiți un heruvin, să ne aducă a ta icoană între al ochilor senin. Doamne în noaptea de Crăciun, să trimiți un înger mare, purtând scaunul tăcare, Pruncul sfânt, noi să-l primim. Doamne, în de Crăciun să trimiți un înger bun, Să domnească peste gânduri cu toiagul lui sfânt. Doamne, în de Crăciun să trimiți un înger dulce, Să ne aducă sfânta cruce când la tine ne ruga. Doamne, în de Crăciun să trimiți înger de foc, Să-i alunge și pe demon, și pe dușmani la un loc. Doamne, în noapte de Crăciun, să trimiți ai Tăi arhangeli să ne apere când scara noi la cer o vom urca. Doamne, în noapte de Crăciun, să-i trimiți pe ai Tăi îngeri să ne aducă slava Ta. Doamne, în noapte de Crăciun, să-i la cer o stea și pe ea tot neamul nostru ca în fața Ta să stea. Doamne, în de Crăciun, să trimiți miros de smirnă, ca să umple toată slova care cântă slava ta.